Aztaz gena gaur, gure igatian, gomitaren eguna, gurekin dugu Peio Bertere. Egunon, Peio? Egunon, untsa. Nola zira? Untsa, untsa. Untsa? Piskabaz tresatu ez? <laughs> Piskabat. Ez da posible, antzerkilaria zira. <laughs> bon, zurekin biztandena aipatuko dugu antzerkia, iaute garaia, nola ez? Atzo, aste arte gizena, beraz... Uh, Untsalaz, azken eguna, baina hori guzia ipatuko dugu uh, zurekin, eta baita ere, zure memorioa, egin duzu memorio bat, or, berriki lekorneko kabalcada gaia hartuz, gaia hartuz, hori aipatuko dugu. Lehenik, fite-fitea zure burua hogezten duzu? Uh, bon, be, peio naiz raza, uh, makeak asortzez, horrein uh, garazial den bizi, eta orain horrein ofizio zerakaslea, sehaskan, eta ondoan uh, denbora badu talarik... Uh, Antzerki, Antzerkian ibiltzen. Artzen duzu demora, eh? Bai. Artzen duzu demora. E, makiaga sortzez egan duzu, baina makiaga izaitez, ere? Uh, Gaur egun, ez? Bai, bai, makiaga izaitzen. Nahi du egan makiaga zira? Bai, betiko. Betiko? Eta bai lotura baduzue, bertere txefamiliak? Uh, bai, kusi urgunak ditugu, aitaren aldetik. Ados. Hala. Bon, aurri der baiz, eta aurri der anaiak berk baiz, eta gutienez anai bat bai, olibera, bat duzu? Bai, hori bera saan. Bat bakarrik? Bai. Mediku dena bera baigo jin ere. Bera baigo jin. Bera baigo jin ere. Eh, Zer maturte duzu, Peio? Oita malau. Oita malau. Eta jadani, kibilbide luzea ala ere, eh, bon, eh, ze antzerkiak zure bizian? Uf, uh, leku bizki garantzitsua... Uh... Uh, la bourbilde seco euh be an cerkiali esker gainer uh, gaur uh, naizen pertsona hola <laughs> pizkar zure zure ikasketak edo zure ibilbide es eskolaz ondotko ibilbideak nan udi ondoko ondotko ibilbidea hartara mm. zuzendu duzu izan zira uh, azenan, hainbat eh, uh, ainbat izan da zure ibilbidea bai Sinuen uh, nik antzerkia joztakin taldean, uh, gure uh, makiako antzerkia talde horretan. Ondotik joan nintzen, simerretako uh, tailer batetara, segitzera. Eta ondotik, uh, eta ondotik, sinintzeneran uh, uh, duzun bezala azenen. Hor bat zen, maix bat, Pierre de Bosz deitzen zen, frances uh, taula bat. Eta horren ondotik uh, laneran sinintzen, eh? eta hain ere pratika hainitze hainitze hainitze egiten genituen. Eta ondotik Eskola Nazionalea li lehena. Uh, eta hor zen, uh, feen, hor mai, uh, zinez maila, beste maila bateko antzerki batera joan nintzen, egan enuke, gero lan egin dut urte batez komedia frantsesean eta gero uh, beh, bi urtez ondotik birak egiten genituen hor uh, uh, komedia franceseeko ikusarri horrek ilan, eta en fet Gertatu dena da, konfinamendua arribatu denean. Uh, ni parixetik eskapatu nintzen. <laughs> Makean pasteko nire konfinamendua. Eta azken finan berriz honat dinez, ikusiz uh, lagunak, familia eta dena, berriz pixka bat autoak autuak uh, galdezkatu ditut. Hados, eta zendako uh, autu hori argiki beraz antzerkiari buruz uh, joan zira, zendako? Um, e, ustut antzerkiak... Eskaini dautala momentu batean uh, eskualeritik ies egiteko para da, argiki, eta eta eta beberaz hori uh, hartu dut himentik uh, ies egiteko. Hor izan akasoina? Uh, Antzakian ibirizira gaztetan adibidez? Bai, bai, bai, egan uh, ba, ba, bezala joztakien eta, eta ximeretan, baina zena nebozu. Horain, gibelkapen pixka batekin, uh, gure komunitatea bisiki biziki uh, fe, denak ezautzen gira, uh, uh, denek batakigu, eskoal komunitatea haski urbilada. Uh, eta... Ba, erritipiada, eh, gure. Eh? Ala, vale, ala, vale. Ala, eta batzutan inferno handi bat izaitan. Ez ez, eta beraz, gaste zirelari batzutan ez dira baita ezpada biziki untxasentitzen, baituzu zure... Uh, rabe erabeank ek eta beste eta, eta pixka bat nola eja nahi du anonimizatu pixka bat gehiago. Sanitu e, zira hemen pixka batpatua uh, bai, bai. gibelka egibelkaenaarkin hori pixka japatua eskual giro hori ere piutzen naiten nuen? Uh, baina, baina antzerkia bai gogoan zian bainaki antzerkian nazin nola egin. Ez. Ez. Ez. Nire ametsa, tipitintzera. Zenta joaitean, joaitean alzinean egiteko uh, ez dakit, medikuntza edo bae. beste lanbide no, la, bat? Gero bat dira gaitasunak. <laughs> <laughs> ez dut, medikus eiteko gaitasunak. Ez ez es behena, beste bat, eta... Antzerkila antzerkiala alare berezia da? Bai, berezia da. Bai, horla da. Eusko lan uh, eskola nesemizikuntza martxan, zeitasun batzuk eta antzerkian ikusten noen norbait nahi nintzela azken finana. Eta ere ikitz zure... Bilakatuko ziren heldua eraikitzen duzularik, eta txemaiten duzularik lekubat nuen, uh, norrobait bilakatzen altzirena. Bombe hori uh, hartzen duzu, dioetan zira lekortara. Eta fite ikusi duzu hori uh, zela guztuko ziren Bai, bai, bai, bai, bai, bai aski fiteen. Da, da, azken, kontatu nuen, diadanik, behar izan zen, horretzintz ameka urten dituen, eta zain pantzoren antzerkibat makean. Usaiakoa? Usaiakoa. <laughs> eta zen dentista antzerkia. Eta e, antzerki horretan bada dentista ero bat uh, berto usto ditzen dena. Eta bere sartzea da giberetik sartzen dena. Eta lehenik entzutzen dena bere botza. Eta ninon nuen hori iten. Eta horret, gazten zen amak ameka. Eta nien maleko garrasi bat pusatu behar nuen giberetik. Eta hori egin nuen eta entzun nuen publikoa irritan. Eta ameka urtetan, amak am, ameka urtetan. Kusten kushka... duzularik irriarazten handu zula. Hala, eta erria, jen er, duzule erria. Ez ziren berriun edo berriun eta berroita mar pertsona, adingu zietakoak. Eta entzuten duzularik hori, beha ez zira, ah, borba da zeit, unkitzen dut zerbait, uh, indartxua. Eta eta ondotik, bo, ez duen hori konsientizatu, eh, ameka. Bai, bai, duztan dena, duztan Hortetan, eta azken finana uh, eta horren orain horrein berriz ere dios takinean, horrein uh, uh, niktut tailerak eta taldeak zen da helburua hori dut ere, azken finan horiek ere seni dezaten uh, bai antzerkian ere eskoarekin bizi al duten gauza guxi hori. eta lotura sortzeko uh, lotura efekktibo bat eskolarekin. Ian uh, zinean pixka bat uh, arappaatu zinelako Ipak Euskalegian itzuri dira bergir ere Ipar euskalegira uh, uh, uh, Euskal zenako eta eta nolako atxeman duzu desberdina edo Edo, joan zinen berdina? Uh, Piskat berdina <laughs> Piskat berdina eta Bainan... Uh... Zendako itzuri zinen? Unat Ebe uh, ba, ba, konfinamendua izan zen piskabat uh, Deklika? Deklika eta ere izan zen Piskat Parisean bisinuen uh, nola exana Mundu hori Eta mundu bezikibereziata antzerkearen mundua barri izan edo hemen. Uh, biziki mundu berezia da, eta uh, bizka bat uh, junglaren legea da. Ados. Ados. Uh, lodiak tipiak jatentuzte, eta eta, eta, eta galde egiten du, sartzea holako podere aheman bat zuetan. Eta seduktio ahemanetan. Eta biziki txaka nahiz gauz horietan. Eta ez nolte, baita horiek bizikinte esatzen, Eta, erabaki nuen, eta pizu bilakatzen zen, zinez. Biziki pizu beti, uh, beti errepresentazioan zira azken final. Beti beti, etengabe. Emen ere, bai. Ena, hemen zurelekoa atxaman zu, horrein? Puh, ez bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, uh, bai, bai, bai. Gero, azken final uh, ez dut... Uh, yeah. Ez zutatxeman, hau fet, hor nuen lekua, azken finana. Bai, nahi, togan, joan zirelarik bat uh, etzinen eroso senditzen, etzinen gustura senditzen, uh, itzuri zirelarik, heldu uh, itzuri zira, gainera, best, bai. beste bai da, ere? Bai, bai, bai esperientziarik ina, eta, eta beste bizipen batzuek ilan ere, eta, eta bai, distanziageago gauzek ilan, azken finana. Baina bai mundua ez da soberaldatu, hemen goa. Ez euh essaie investi essaie investi essaie investi bai, bai, bai, barkatu en fait par da da broka ahmatov fin idée là et ustez aurait gausak ditu gure gizartean antzerkian ere bai bai en ustez senta da euh lilen itsela qui s'entend manifaoli parisienne euh préchoenale avec ce marqué Eta ni liretik jautxe nintzen, eta ahri ahriatzen zemat diende ginen, zemat diende bildu ginen. Eta ustez gauzak aldatu ditu gauza horrek. Ez gira baita ezpada hola huartzen, baina, uh, mondotika ipatuko dugu, uh, kabalka da, eskuara eta dena, baina, um, bada konfliktuaren desagertze bat. Uh, uh, gure ipajaldan eta egoaldenan ere, uste dute, uh, erran edo gai batzuk lehen uh, konfliktuak izaiten altzirenak, Eta konfliktu batzuk sortzen altzituenak, gaur egun pixka bat uh, konfliktu hori lehundua da edo desagertua da, justuki bakearen uh, izenean, bakaren izenean. Eta, eta ulergarri dena, zenta, me konfliktua ez da baita ez bada borro karmatua, baditu beste, uh, baditu beste ondorio bai eta baditu konfliktua izatean da beste manera batez. Hala, eta hori dela aldaketan aldaketa agusiena. Prezeski, kabalka da ipatzen baituzu mem memorioa horretaz egitea deliberatu zu. Zendako kabalka da? Eta ez beste... Beste gaibat. Beste, eh, ba, beste gaibat, baina beste eh, iauterik edo bai. erri hauzi gaibat. Uh, Bo, lehenik, uh, libertimendoa uh, amai amaitiak aztertu zuen, ni baino bi eta bigarrenik uh, eh inguruko ikerketa en fait Antoine qui bai Ara, eta beraz liburuan. Libur autre dena denoxduzu duzu. Uh, bestalde John or... Lucu ke eh, ez gustaztu baina John Lucu bai bakituan John bai <laughs> eta eta bestalde orain bada beraz, izena bon en chat uh, Uh, Egoaldeko EHU-ko antropologo bat da, uste dut, edo etnologo bat. Eta berak kera maiten du, olako ikerketa uh, talde epotolo bat libertimendua er buruz. Eta bereziki, uh, ben, hartu dituzte, leku urbanoetako libertimendua. Zazparne, Iruina eta Añorga. Eta, eta, eta hor dira, izkun salariak, eta bera. Eraz, bua, bon, deia bazen jende nahi behuzu uh, uh, ikertzenari. Eta atzenako kabalkada, ez da hori astapeneko galdera, da azken finean, ebenik uh, bi kabalkada lagundu ditut uh, izan uh, lekorne eta lu Eta hori izan zen, nire abia puntua azken finean horrek uh, da, data horren uh, ik, ikertzeko gogoa eman. Ez da nik barnetik ikusten dituen gauza batzuk. Eta, eta beraz hori izan, hori eh, izan zira azken ababost urtetan loraldi bat izan dela. Edo overdoza dependi, nola ikusten duguna. Hmm, bai. Gero, justuki galetuko gal, gal, dizut, galetuko dizut gero bai. <laughs> kabalka den, hara, loraldi hori gertatu da. Nik parte hartu dut uh, uh, laguntzaile gisa antzerki taldeetan, eta haua ikusten dituen. Negozu, uh, antzerkilariak jiten taldera, urbiltzen kabalka dara, baina ezakiten baitezpada zer kondatuko zuten. Hori antzerki, antzerkitik etortzen zirelarik problema bat pausatzen du. Zenta antzerkian lehenik biltzen dira, zenta baduduzu zait kondatzeko. Baduduzu, ba, ba, nahi duzu zerbait aipatu, eta horrek zitu moti bat gero bat aiatzen zu, ze formartuko duen, nola, patati, patata. Eta hor zen, alderantziz, da originen dugu eta hapska bat, bon be, demertaziz, eh. Eta dintzen, bon be, hor bada, zertarako jiten dira zer azken finan jende horiak antzerkira. Eta zabadudu galdera, zertarako jendeak urbiltzen diren, kabalkada batetara partartzaile gisa. Eta gure egoera linguistikoan izan ez zertsuen eskuara gero leku besala senta senta biski lotoada sta kabalkada eskuarazte eskual kulturako edo eskuaraz egiten den ekitaldi bat da eta gainera um, bada hitzartze publiko bate plaza riana eta beraz jaio politikoa dela Fe, antzerkia uh, nahi ez politikoa da, beraz, hor bat batan politikoa egiten dugu, beraz, ze leku kanendu eskuarrak, hor, eraikiko den diskurtso politikoa hortan. Piskatu di noen aztertu nahi. Zoron doria da kabalka politikoa dela? Me, e, kita, e, ikusgarri guziak politikoak dira. Eta antzerki guziak izan uh, gelako antzerkiak edo plazako antzerkiak. Uh, kondatzen ma duzu uh, jazinen britanikus politikoa da politikoa da zen, bai zure egiteko maneretan, bai ere hautatu duzun Gaiana, eta ze estetika plazaratzen duzun, edo taularatzen duzun. Ha. Pe jo behteretxe segituko dugu Gaiarekin, e, justu galegin dizut kantua eta autatzea, e, autatu duzu e, bi baina, bat lehenarekin asiko hautatu duzu e, odeien animalia kantua, zenako? Ebe, uh, entzuntalako zelaileite bat, eta biziki gustuko hau kantut. Ados. <laughs> Hala, eta bada, badira... Oxer uh, tiloba zug bisiki uh, pertinenteak akatsmai dituztenak tusanak bisiki onak tiloa gustoko aitozu ba fiskat ene uh, sirtil keliarena uh. oh, olida <laughs> eta <Aetabai>. du <Sorry>, uh. <laughs> Eko usidu zatitzen lagunak partitzen sendiak hamiltzen Erritasumea isiltzen eta betiko biluzta biltzen Lekuko naiz, nintzen, biharpago lan Bizi gabea eraikitzen eta barneko bizia hiltzen Din nahi nuketokiko monetan pagagu Elaborantza eta bereganbara ustelak ebaitu errikabalkadan Emana ez dena hartu behar ez daba Ixasoan, bidasoan, urtanta bat baino ez gara Karrika naturalki biziez bada ikastolak ez du salbatuko uskara. Gure kostan, zenbat koska, gaztekos pa, badatozta Irautea etzaigu guitxikozta, harimakozka egiteko diozta Ez dugu errez eta gure errez eta batea txez eta Naiago bigeta, bebekka, erreta itxaso izan da dintxiki en erreka Bukatu da, ez dugala, inork errez, ez duala da naturala, asimilazio kulturala Postalen liyura, lauguru ikurriña, dena itxurra saltzeko ko erabiltzen dute kultura garesti ordaintzen bukatu dugu bak urraturik ukaturik emel urrat maite ebakhirik ebakhirik emel maite baiturik satiturik emel maite animalia naizeta emel urrat maite uraturik ukaturik emel maite ebakhirik ebakhirik emel maite baiturik satiturik emel maite animalia naizeta emel urrat maite Maite Maite Emelorra maite Maite Maite Deme, gore, Maite Maite Emelorra maite torbero geitu iruzero ndeikistak da bizza ostatutan dagugira haigin bezero. Sasoikolanero preario bat edo besterik batin badapegogo. Iparetikin basio badator, Taigotik ez dugu Deus esperon negua 1000lerri lole ku isila udan dena Mercedes mercte desapilen ziren baserikuzko bila hemen herrizterri ustutagur pila. Itar rendir dira glamurra desira errizume ila. Urtetan begira egongira tirata orain heldu dira joan gabe dila, z da eguera zaiduk kezka gainera etorri zaigurra beharko biuk ez zain du, baina, sosa da zaindu. Denborak nahi baitu egon gira zaigu Hemenezak oitzidentziarik Diruak ez du kontzientziarik Eta jendeak dirua nahi du Oroi dutu saian Erriegin nahian zebit zangalraian Ta orain zenbatek ez zote daukaten Bigarren etxe baten daian Hemenez gira sartzen denak Baina leku adu behar duenak Hideki ditzatela mugak ta mostu parixekotrenak Urraturik, ukaturik, enel urrat maite Ebatxirik, ebakirik, enel urrat maite Baiturik, zatiturik, enel urrat maite animalia maiseta enel urat maite uraturik ukaturik enel urat maite ebachirik ebachirik enel urat maite baiturik satiturik enel urat maite animalia maiseta enel urat maite Oda maite O daibagoso japlaria animaria kantuarekin bere azkena lanarekin uh, peio ban tiroak uh, basidera uh, kantu hortan. Bon, gaparren eh, gaparren uh, funtzioa ere pizka bat. Ba, ula eskin shortuko gaparena. Analisheta. Gapsala sida es da justu kantori. Es Ez, da pizka bat. Bai, bai. ere transmititzen ditu... Euh erapare politikoa. <laughs> uh, uste dut, uh, uste dut baietz. Ta odeian hapa zu tema ez dugu beste eranzunik emaiten ala. Bai, gero uh, bertsu, bera bertzularia da, bertzulara bertzularitik uh, rapara pasatzea ere bide bada, pizka bat. Uh, bisiki, uh, bisiki, uh, bisiki bai, du hori izana liberal politikoen arai. Porretaba biski biski ondo. Bai, atontan ez duela ez duela etzemaiten ere bere lekua. Bai, hori ama bai. bai. Japeri munduan eta... Mm. Ah, oui, bon, zurekin jauteriak aipatu behitugu. Atzo haste-artegi zena. Uztaritzen berezeki bazen uh, emanaldia hondi bat. Tolosan ere uh, galtza hondiren uh, emanaldia zuten. Izanzira zu, peio? Atzo? Atzo, uh, atzo ba etxerintzera. <laughs> bat, bate, bate. <laughs> uh, bon, gero bada. Uh, zurekin zehaztu nahi ginoena. Uh, its egan ranaya senta ba dire kaskarotak bon gileko lapurtin direnak bada santibate kabalkada toberak libertimendu maskara da denak desberdinak dira eta su zure memoriuan naizaintuzu ala ere gauzak eh, argitudo izendatu susen importantea da uh, en da chushtut uh, bai argitut chailkatut uh, skenfinan eriten sumela badit badira isenaint eta onzu badira bifamily Uh, lehen familia da uh, errituen familia, ja, wala, errituen uh, ahloa, eta azken final iauterier lotuak direnak, iauteko erritu horiak beraz. Uh, Siberuan baituzte, beraz, maskaradak, uh, basen afaruan eta orain eskoalegian edatzen dena dira libertimenduak. Uh, eta libertimendua da eguneko iauteria, uh, iautea, ia, iauteriak dira barkatu, bolantena, ne bolantaren pertsonaia. Eta gau ez egiten dena da, Uh, zirtzilena, eta hori du ditzen dugu, santibate. Gaueko uh, iauterri hori, libertimendu, enfin, ez da libertimendu, santibate. Eta uh, ondotik kaskahotak berdin, er, hori errituak dira gauza guzi horiek. Uh, betetzen dituzte funtzio, uh, iauterietako funtzioetan gira, azken fina. Gara nahi du, garbitzen dugu eh, simbolikoki gure, gure, uh, gure gizartea. Uh, konjuratzen ditugu gure etxaiak uh, ondotik. Horiek ez dezan, ez desaten uh, uh, gure urtea suuntxitu, uh, sehentsu hmm. batean. Eta, eta naturari lotua da? bai izan da, da iauteria ere simbolikoki da naturaren berpiste hori. Gauza ziklikoan gira. Eta etengabe urte guziz errepikatzen diren gauza horiek. Eta beraz, biztan dena, lotzen da, eta lotua da na naturaren berpiste hori, hartzaren iratzartzea, uh, uh, bolanten pertsonaia, da utaberriak, koloreak... Uh, eta... eta... eta beste... eta gero baditu beste funtzio batzu gehiago sozialagoak edo politikoagoak, behar behar uh, behar. Adiaz, kaskarrotak, bon, hemen iten da ustalitzen, itxasun, uh, lekornen, eta... zaskan finan, da, da... da ere... Uh, gaztea... gaur egon hori ez dugu gehiago sentitzen, baina... Uh, zen gaztea gizarteari aurkestea. Jena edo bere komunitatearen aintzinan agertzen zen. Eskongabea. Eskon, eta eskongabea. Eta... Eran du prestatzen ginuen aintzinetik, beraz, uh, piskabat, dantzak uh, gorputza formatzen du, horla gorputze dert batzuk, uh, saluak eta dena, uh, ondotik uh, erira agertzen zen, eta zeri, uh, fea, etxezetxe mugitzen da, maizan eta aldiberan da aurkestera doa bere burua hauzoer, eta aldiberan auzoek ikusten dute norren, Hain, heldu komunitate horretan, sartuko den pertsona berria. Bada, uh, badu olako funtziotik, ba, ba. erritu iniziatiko otik. Bon, Gaur egun pixkat galdua da hori, uh, baina beste funtio bat betetzen ditu. Me horiek dira, iauteko errituak dira. Eta uh, ez gira baita espada hor, uh, nola errana. Uh, ez da bergauza galdegina uh, olako errituer. Uh, kabalka da bat ibezara. Eta nun, or, beste ahloa da, Nikola izendatzen ditu, da justizie errikoiako errituak. Uh, Hauziak. Mm. Hauziak, hauzi errikoiak. Eta hor, ab, hausi duzu uh, xaribariak, ezken finana. Beraz, xaribariak, ziren, uh, abade zarbatek, zazpikarren uh, mendan, erraiten du, uh, idatzi zuen, uh, fe, erdi aroan zen berak, eta idatzi zuen, uh, abet, xaribariak agertzen dira, elizak, ezkontza uh, normatzen duen momentotik. Zainta, saribariak gehi astapenean eta luzaz, hori izan da, ziren bigarren ezkontza, bigarren ezkontzak xalatzeko tresna bat. Bon, Gaurko gizartean, uh, bat dira bigarren ezkontzak. Hulehtu behar dena da, uh, lehenko gara jortan, uh, azken filan da, Industrializ aurri industrializatua den gizarte hortan. Eta hori, uh, frances soziolo soz soziologo batek berkatu deitzen hori um, ekoizpenaren gizartea. Eta gara jartana, gizartea, zena, antolatua zen ola uh, komunitate hau tartziko tipi, tipi batzuen inguruan. Eta beraz, bakotsa bestehen dependentezen bizirauteko. Bat baldintza biziki zailak ziren. Eta bat batean, Eskontza bat zen, esen, amodio, solas edo gaurko ikuspegi garekin ulertzen aldugun gauza bat, baina nintzen, bi ekoizleen elkartze bat, ekoizle trez, ekoizpentrezna azkarrago baten... Mathematika. Bai, eta, eta, eta, eta bizira uteko baldintza beharrezko bat. Bai, bai, bai. Eta... Uh, eta problema da, bigarren eskontzarekin, eba huzu, zen antionek, antionlukuk hori reiten du da, gazteak... Kexatzen zinen, zen zen, zah bat sartzen zen, haien uh, supermerkatura. Eta, eta, biztan dena, bada hori uh, lotzen da ere podere, podere, klashe borroka bat eri, baina nere, da, hor jarrera indibidual batek, lan jarrera nezartzen du, nehozu komunitatea. Bi jarrera nezartzen du, ekoizpen tresna bat. Eta beraz, horrentzat, eta gizarte horietan, uh, fea, komunitate horietan, Uh, ateratzeko biziki zailazen, enan jiteko ere, sartzeko ere zailazen beraz, justizia eta gaur bat ditugu nolako trexna, uh, gure gizartea regulatzeko trezna horiek, azken final, komunitate horiek haienak zituztena. Eta, uh, eman dezagun, gazte uh, batek zuzoko eri bat egiten du, bon, be, en feit, bada regulazio bat. Izanen da, behoa bat, izatean la ere bertsoaren bitartez. Mm. Uh, bere hau zi, bere hau zi hau handikipid. Hori or? da, eta gero, Ekin zaurren haintzinan, bigarren ezkontzaren haintzinan, egiten ziren txaribariak. Beraz, lehen gauza zen gauekoa, jo egiten ginen biktima edo obendunaren ikustera, harbotsa uh, egiten ginoen, eta horiek pagatu behar zituzen gazteak. Uh, eta horiek, uh, beraz, ez niz trompatu behar uh, <laughs> tan uh, eta gala rotsak ediz, gala rotsak eta zintza rotsak. Zantzidut uh, ola oladeitzen diren, ustot hemen lapurdi baxena faroan galahotxak eta, eta siberuan zintzahotxak. Ustot baietz bai. Eta ondotik horrekin uh, bittimek pagatu behar zuten, maiz bazuten pagatzen, gazteriak erabakitzen zuen, kondena potoloago baten egitea eta bortitzagoa eta horri zen kondena gorena uh, zen tobera mustra bat. Eta hor da ez da gauaz, baina negunez da. Eriko plazan. Eta hor antzerki bada, hauzi bada antzestua. Eta hor da, bada antzerki uh, faltsu horren taularatzea eta uh, mustra batekin, desfile batekin, errian, hola, pasten dira. Eta bada guarda, bada, biskat besta berri horko, bada, bada, orko, bada argazkiak pertsona joriek, uh, zaldizden gardauri, eta plazartzea, eta hor... ...kondena da, da, da, bortizkeri uh, ikaragarri batzen da... ...generaet pertsona hori izan behar da... ...ezbada hori ono gehiobiltzen du... Uh, ...eta da, da fe, publiko ki... ...tipoa edo emaztea... ...me uh, xintxikatzen dute. Hori orain ez ditu da, behio? <laughs> no, nah, <me> beharik ez dela... <laughs> ...eta eta hori, orain infinida. Azkena izan zen... Uh, Mila bederatziun eta oita mazazpian ericharren. Hori ba guzia Xavier Ritzenak bisikiontza, hori uh, biskia ztertu du. Hor, <muchem> uh, hita uh, ba, zitu artikuru batzu, liburu batzuetan agertu direnak, eta hor, uh, tunturaren, tuntur, uh, enfin, la Societe du Tamburren, hor, tuntunaren gizartean, bada, segarren kapitula hori buruz da. Eta biskintez garia da. Eta, problema da, hori da gizarte baten, uh, trexna bat, irregulazio trexna bat. Baina industrializazioarekin komunitate horiek desagertzen dira. Bat batean, uh, erriak komunitateak uh, idekitzen dira mundura, zen industrializazioak ekerzen duena da entzinamendu teknologiko eta tekniko bat, beraz, erreskiago eskapatzen algera gure komunitateetatik irietara joaiteko, eta irietan unxadaz, anonimizatzen gira, eta hola, gure jarrera individualak uh, komunitatea aztu gehiago lan jirrean ezartzena, leskapatzen e duzuna. Zok eginduzuna. Nik eginduzuna, behar nik ez dut komunitatea lan jirrean ez. <laughs> ba, uste dut, amasei urtetan ez. <laughs> <laughs> eta, eta, eta ekartzen duena ere industrializazioak, hori Antoni Galutzok beti kontatzen duena da. Edabideak ere permititzen ditu. Erra nahi du, bat batean, mundu hori, kampo handen mundua sartzen da, eta en fet da merkatuak. Da, da merkatuas hartzen da komunitate horietan, eta mentalitateak emekie, emekie aldatzen dira. Eta, eta beraz toberamustrak momentu batean, mila bederatziun, eta hamarrean hasten dira aldatzen. Uh, eskual kultur uh, pentsalari batzuek, erraiten dute, uh, uh, zirtzilak hastunak uh, direla, pizudela, bortitzada, kendu behar dira hortik, eta hasten dira dies, fikziozko gaiak haipatzena. Ez da gehiago egi asko gai bat. Ez da gehiago norbait hausetan emaiten. Ha ha. Eta joanen da, hor, azparnen intzuten, uh, amerikanoak ziren, do, ingle, bai, amerikanoak etx, erostentzuten etxe bat. <laughs> uh, Ehun urte berantago, beti behar problematugu. Eta hor zen eskualdi... Ez zirostentuzte etxeak. Eskualdi asporaren uh, uh, nola berastu ziren ameriketan, eta beste. Eta uh, mealdatzen da. Eta beraz, toberamustra ez da gehiago, eta eta podereak ere erraiten du, uh, beraz poderak betiukanu jarera eh uh, uh, bigotza neba uzutu beren to beren begira to beren bereana debekatzen zituzten kondenatzen zituzten baina aldi beran baliatu dituzte baina peyo uh... Ez dakit, erganen eran, dut, uh, amagukte, ogoi, uh, ogoi, uh, ogoi, amagukte uh, berantago, zer gilditzen da gaur egun hori guziaz, gaur egun egiten direlarik libertimenduak, egiten direlarik kaskarotak, egiten direlarik xantibate, uh, edo maskaradak, berak, edo kabalkadak, zer gelditzen da guziaz? Oino hortan gira, edo beste ezak baita... Be, zer gilditzen da... Isturiaz, iz, iztur, uh, erganaiaz... Uh, Hara, e, saktua da orain gure kulturan, e, euskaraz egiten dugu, euskararen dako plazaba da, ez da dudarik, baina, zer, zer gilditzen da, orain pentsatzen dugu, ostioen egan duzu ere, e, batzutan egiten dira, kabalka dako orain, e, egiteko kabalka da, jakin gabe, antzerkian zer eginen dugun. Bai, ma, gero hori kabalka da egitek begira, uh, zenta, uh, ori, fe, aipatu barko dugu, gero dantzak duen lekoa, uh, gauza orain, hartako, uh, Uh, usu, dantzat aldeti dira proposamenak. Me, zure galderari erantzuteko, nahi ba huzu gaur egun, uh, erritu guzi horiek baituzte, betetzen hituzte funtzio ezberdinak. Uh, eta gainera, uh, erritu horien artean, erritu horiek ezituzte denek ber funtzioak. Uh, Artzen bada, libertimenduarena, libertimenduak duen uh, funtzioa, edo funtzioetako bat, da ere eskual komunitatea batzea. Beraz, hartzen dugolako uh, uh, uh, uh, eskuarari permititzea ahnazgune bat. Uh, ez pada susena ere izan da penean, eh, uh, lingustek haitunte goto leku bat dela. Egon, ah, <laughs> errandez egun ahnazgune. Ah, eta ahnazgune bat dela, eta me ere beste funtzio bat da... Eziketa politiko lehku bat da, zeta plazartzen ma duzu, behar duzu gogoetatu, zer uh, diskurtsuera ikitzen duzun uh, plaza, plaza erdiko, beraz bada Ola gogoetatu uh, gure gizartean diren uh, egonka horiek, uh, nunda bot erea, uh, zet nako gai hori korapilatxoa den gure gizartearen zat, eskual komunitatearen zat, adies, Palestina. Palestina ez, ez, dugu, ez da hemen guk ez bizitzen hori. Baina uh, zet nako Palestina kainbezteo jartzen duen Gure uh, eskualerian eta eskualkomunitatearen zait. Zenta, gai horrek, zapatzen du gure, gure um, leku korapilatxu batean, eta beraz libertin menduan, ezta, ezta erantzun baten ekaratzeko, baina burua izanen da, beh, bat horren inguruan gogoetatzeko. Hori, gai guzi horiek uh, hola pentsatzen dira? No le er, aurie. Uh, uh, Reten sur la lic uh, Aras gisaartean. Uh... Ba, go bye, go cola, go go cola da go cola penchat. Reten Eta eta bai, ez dizu bakarra usteud beste beste herrietan. Uh, jo nen aste buruan, bai, jo ilu na irunara, irun kokora eta eta ikusten duzu uh, emaitzatik hola penchatoa dutela ere. Hmm. Ne oso. Uh, Orain estakite e, no, nola sul nolai jiatzen duzun e, e, idurutzen idurutzen saizu orain anitz badela e, erianitza egiten dutela e, orain izan kabalkada izan libertimendua baina izan e, kaskarotak izan e, Gehiago egiten da lehen baino lehen baino estakite Libertimen... Neriguritzait horrein anitz badela, bai, baina ez dakit impresio badela. Neozu libertimendua libertimen ibegira, bai, izan da garapen bat, zehna biatu da doniane garazin, handotik eh, amikuse, eta horrein haurten uh, amak bat izan dira, eh, endaian izan Anizle da. Aniz da ba. amak bat. Bai, mezen taene ustez, leku horietako eskual komunitateak ikusten du hor tresna bat, nebozua jentzat, batzeko eta eta diskurtsu baten eraikitzeko, ere plaza erdian. Uh, Gero nik ez dut bat ere beginaan ezartzen edo ez ditut konparatzen liberbertzimen du kaska hott, uh, uh, kabalka da eta beste uh, Kabbalkader begira uh, beste dinamika batzuk dira. Uh, Zako hainbeste beste da gertu da azken abost urtetanninpa jaaldean. Uh, nik begiratu hor ere ikerketan agertzen dena faktartza ere motivazio garjanzitsuak sozialak dira. Hiru uh, motivazio inportak ehientza dira motivazio soziala Erian erri, dinamika berri bat sortu, eta uh, jendeak gogoan atxikiko duan ekitaldi kultural batetan parte hartu. Eta baetz egin nahi dute lehen bi horiek. Da, ustez bada gure gizartaren aldaketa bat, egin nahi du uh, ikusten dugu uh, demografikoki gure uh, lugaldea aldatzen nahi dela, etxeak geroztageiago, eraikitzen nahi dira, bahnekalderuntz, eta erri gauza hori, desagertua da, egin nahi du, hori uh, uh, antionek errandu itzaldibatean hor uh, ziliporten ikusten entzutenalko duzuena enozu gaur egun hau uh, uh, zapezek ez dute gehiago, eba duzu podererik bezenta erria ez da gehiago eksititzen gaur egun dena bakitzen da elkargoan erjana du orain pelui iak dira, nahi du hau zapezek ez dute haien uh, itzerra itema dute ere Al, agloko uh, pertsona batzuek dituzera bakitzen uh, zendiren, eraikigarri diren uh, gunaldeak eta eta beste eta erria erri uh, fantasmatu hori, uh, nun ostatu bat baden, ez da gehiago oztatuik, nun uh, elkarrik ustengiren, uh, ez da gehiago mesa, neok meza joaiten, meza zen ere soziabilizazio leku bat, oztatuak eroztakutxo dira, edo estenai dira, eta badatean, erri bat zuetan... Erriko bizi ari da desagertzen. Erriko bizi ari da desagertzen ari da, eta genek bai dute, edo, fe, ala, baionan, eta bai honan, eta bila katzen Or, baigura inguruko erriainitz bilakatzen nahi dira, uh, or, bilazdohtuak, ezken finan. Eta hene ustez, or, diren, uh, jende, or, uh, biztanle horiek, or, historiko horiek, ikusten nute aldaketa hori. Eta beraz, kabalka da bilakatzen nahi, or, tresna bat, deia ahremanak beritze egiteko. Eta, eta hori nahi du, ez da gauzatxara, ergen nahi du, uh, txara, ergen mm. nahi du gizarte batan nun argunt, denak bizi dugun gure bizitza manera hiper hiperindibidualista batean uh, arguntatu maizatuak gira, uh, nun bakrik kontsumoa dugun uh, gure zeru muga uh, gisa, bat batan, bada proiektu kolektibo bat, nun engaiatuko giren, uh, nun sociabilizatuko giren, jent bestekilan, eta hori, ba begirat, bizkigauza, eta... Da, eta eta Euskaraz izateaz, eta proiektu e, kolektibo bat zetan. Eta Euskaraz izateaz, futbol ekipo bat egiten duzu. Ehor zapatzen duzu uh, probleman. Da, mm -hmm. da, nola egiten dugu erri bat zehori. Uh, Eskuaraz egin behar den ekitaldi kultura baten inguruan. Jakinez, izkuntz hori bakarrik populakuntzaren eguneko hogeiak uh, mintzatzen duela, edo ulertzen. Eta hor problema batzuk uh, bat agertzen dira. Eta hor dugu pixka bat, eta uh, hor da nola eganenuke uh, gure problematika. Zure memorioan hori aipatzen duzu en lekornean? Bai, bai. Gero lekorne beste herri batzuek komparatuz, lekorneko kabalkadako partartzaileak biziki eskualdunak dira. Uh, euneko irorogeita amabosta eskualdun bezala uh, bere burua kontsiratzen du. Eta euneko amabostak, uh, bai, e, euneko amabostak edo gehiak uh, eskualdun hartzaile. Eta ezken fina, nahi du, hor kabalkadako partartzea iletan, emuneko larrogeita ama bostak eskuara urektzen duena. Eta so eskora bilakatzen da, uh, izkuntz denek, edo kasik denek urektzen duten baliatzen duten izkuntza hienahtan komunikatzeko. Mm. Badalan jera adibidez, uh, ondok urtetan, uh, legatzea eta... Hame, legatugira, diadanik. Eta, yeah Fe, uh, en fet, ikusi bar, parekatu behar da hori diglosiarekin. Ozu, gure egizartan gaur egun... Uh, Uh, eta gure hizkuntza beste hizkuntza batekin, uh, edo beste izkuntza pare, baten parean ezagia da eta leian dira. Eta argiki leia galtzen dugu, zafradibat biltzen dugu. Eta beste hizkuntza da franxesa. Eta uh, diglosean, bi izkuntza badirilarik behezpazioan bada leia bat, hierarkizazio bat, eta badakigu nonen gure lekoa, unsua ulektarazten daukute nonen gure lekoa. Eta hori uh, katalanda errek, hori uh, aztertzen dute, gaiten dute diglosea hori gatazkatsua da. Eta horren, uh, ondorioa da, edo, uh, izkuntz zapaldua, desakertzen da, edaz, uh, eskuara, edo, uh, izkuntz zapaldua, izkuntz zapaltzailearen menderakuntzaz, askatzen da. Hori, bon, nola daena, haiek ere ez dute, fe, <laughs> ez da Eta beraz, diglosia egoerana egiten direlarik uh, gauzak, gertatzen dena da, ekitaldi guzi horiek, etortzen direla, kompentsatzen dena izkuntz galdu dituen espazioak. Benen diglosia hori, gatazkatsua, dinamikoa da egin nahi du, diglosian badela izkuntzen banaketa bat uh, gizartean. Eta izkuntz bakotxak beteko ditu funtzio batzu eta ukar espazio batzuk. Adibidez, badakigu gure ikatian, eskuara entzunen dugula eta eskuara zmintzatuko girera. Badakigu gure uh, franz bleu peibazk entzunen dugularik, bai francesa entzunen dugula. Ge, Geien bat. Geien bat, hori da. Eta, bainan, dinamika izanez, izkuntz zapaltzaileak, janen ditu, emeki-emeki, izkuntz zapalduaren espazio horiek. Eta, reiten duzularik, uh, ze bilakatuko den eskuara azken kabalka da horietan, me ikusten dugu deia pastoralarekin. Gaur egun pastoralaren, li buruzka osoa, bizkuntzetan da. Edo iru. Sibirotarra, eskuala batua, eta francesa. Eta batzutan espainola. Eta, ez da, izan, hori... Uh, horrek nahi dupe jo uh, folklorizatzen dugula? Hori uh, ez, ez dakit. folklorizatzen dugun, baina horrek erakusten du. Nebagozu, gure menperakuntza, menerakuntza, hageman uh, hori argunt barneratua dugula. Eta hori gertatzen da orain kabalka da batzuetan. Eta nahi du, haien aien liburruxkak bi izkuntzetan dira. Uh, Eri batean, galegina izan zen antzerkiko taldeari, agerraldi bako, uh, bako, bako txaren zat, uh, laburpen bat e idaztea. Eta izan zen, zennako laburpen bat idazi, jennek ulerktuko dute. Eta la laburpena ez da eskuaraz laburpena. Labur pena da, nebozu, ondotik franxesea itzultzeko, franxeseak uler dezaten. Eta ondoko urratxada, uh, ah, kabalkada edo libertimendua egitea, elebidunez? Uh, libertimendua ez, zenta, zenta nebozu, ez dira berdiendiak uh, libertimenduetan, eta diendek, hartako uh, ez dira bat ere nahi behar libertimendua eta kabalkada. Dira zinez bi uh, egiletan argunt ez dira bat ere berdegileak, ez dira bat ere berdispirituarekin egiten, eta ez dira bat ere hartzaileak. Eraz, mekabalkadan, bai, gertatuko da. Eta izan dira gertakari batzuk. Hor entzunagin, enzu, eh, fea. Entzunzen, arroxan pertsona batek, galegintzuela, ea franceses egin behar zen. Eta dena, oa, eme no, me, ze uh, uste dute uh, franceses, fea, biskat, uh, jena, uh, kestatu zen, uh, me ez, biztan dena ezet, ez ez, ez dela franceses egin enten. Azken filan, galdera haski, haski, <laughs> legitimo da. Naturala, natural, bai. Me, zenta, ikusten duzularik kanpotik programa guzia bizkontzetan egina da, komunikazioa ere batzutan bizkuntzetan egina da, beraz, beh, galdera, be zendako, azken filan ez dugu frantzese egiten, zendako, zati batzu ez ditugu frantzese egiten. Eta beraz, hori, uh, zenta, zenta, gure proiektua, fein kabalkade egiten erarrik, da erria batu. Beraz, erri batasun horren izenean, konfliktua eta eskuarrak ekartzen aldituen konfliktu guziak isilduko ditugu, zenta elburuak ez da eskuarari leko bat emaitea. Tan ide ikerketan motivazio sortigarren motivazioa da ogeyen gaina. Beraz, ez da motivazio garantzituena edo garrantzitsuenetan Motivazio garantzituena da eria batu. Eta beraz horren izenean ebe mm, gure egoerak sortzenan lituzketen lituzkena uh, konfliktuak hilduko dira bastertuko eta eta hola pastuko da eta hemen da, eta aintzinatuko da. Ene du franshak Dinamika bat izan ez diglosia, uh, leku gehiago irabaziko du. Uh, entzuten da, batzutan, uh, frantxezesko elkarrizketa oso batzuk uh, eskuali ratietan. Uh, fe... es, eskal ratietan, ontsalazaz, baina, ba... uh, adibidez, zirulku irratian gertatik, guri irratian ez da ere, uh, baina, autuak dira, irratiaren uh, autuak ba... dira. baina, enozu, hor, dira, ez da, ez da, me, uh, kasu, eh, leku ainitzetan ere, eh, me da diglosia horrek, Konkistatzen, konkistatzen, irabazten dituen, leku berri batzuk. Eta, eta ez dugu erraitenak, pastoralak aurrigun, eskuararen aranazgune bat dela. Edo kabalka da, Zenta, partartzailean arteko, funtzionatzeko izkuntza, e, ezta eskuara. Ezta eskuara, beraz, per pertsona batzuk, errezen batzuk, argitak arbi dute, uh, uh, maite da banek erraiten du, beraz, beti eskuara segiten du. Eta eta, eta bakagi eskuaraz ari da bere bere aktore ekilan eta Frantsesa ullegme ulertzeko be jendeek itzupenak egiten dituzte eta beste. Kabbalkadan hala ere e, euskaraz da gaur egun, ga egunhi dueran... e, emaitza eskuaraz da. emaitza eskoraz da Ema, emaitza euskaraz da nahi dudan publikoa. Euskal Euskara ulertzen duen publiko bat dela, Agnasgune ez dutu atxo eg Agnasgune hori zalbirek garatu duen teoria nozio bat da, Arnasgune gaiten norik berak aipatzen du genera dira dira dira egi batzuk dira. Ez dira olako uh, ekitaldi batzuk baina egi oso batzuk. E uh, ekitaldienentzat berak baleatzen du gotoh leku. Meja nahi du hoi aipatzuena eskuaraz funtzionatzen duten tal, leku batzuk dira. Uh, ema, ez da, emaitza eskuaraz delakotz, uh, eskuaraz funtzionatu duela eta eraikia izan dela um, ikusten duguna, nahi bauzu. Eraz, uh, enetako, kabakadak eta pastorak ez dira uh, eskuararen ahnaz batzu. Aldi ez bai, hori ziurtatzen aldautzut, uh, zenta hori gaztek uh, agun bagneratu adute eskuararen ahnaz bat dela eta eskuaraz eraiki behar den eta eraikitzen den uh, erritu bat dela. Uh, gero beste, beste leku bat zuen zateztakit, fein beste erritu bat zuen zateztakit, behin ankabalka da eta pastora da horiek ez. Zita hafet simpleki ezin dugu demografiko ki. Ezin dugu eskoraz funtzionatu, baditugularik erribatean, uh, erribat, uh, erribateko populakuntzaren uh, berroita maha baino gehiago, frantxa delarik, eta horiek agertuko dira, partartzaile gisa. Raz, ezin dugu eskoraz funtzionatu. Atera bidea? Atera dut nik atera biderik, Gero izaiten aldiran, eba huzu, da zer elbururekin egiten dugun hori. Jena hidu, kabalka da, kabalka da rentzat, nola hartzen dugu kabalka da. Agnaz gune leku, leku tzat, edo eskualduntze uh, tresna bat entzat. Izaiten alda, eskualduntze, eskualduntzeko tresna bat kabalka da. Baina norendako, bat ere strategia bat, ezanenuke, edo edo antolatzailean partetik, borontate bat. Da, du, dute, be, lako, ahi, energian, eskora, eta ganei du hori guzi egiten dute, ikusten dutelakoa energian eskuara eta eskoalkulturatik jene bat zuhukundirela, beraz ortaik or, urbildu or nahi dituzte eta kabalka da trena bat bilakatzen da horrentzat. hori uh, bar dira trena, bar da gogoetabat eta, eta barba, bergin nuke gehiago lotu plazara, plazara taldearekin uh, ikusteko zerbat duten, eiek proposatzeko egiten dutena horrean barkosera. Horrean joan dira barkosera Eta elburua hori da. Ez da hor dianeanit dira. Demorain zina doa, Nahe. peio uh, bertere baina um, zure baimenarekin uh, utxe ginen dugu biheren, uh, kantua, hautatu uh, datu zinuen uh, gokogu uh, kantua. Uh, justu, hor uh, Euskara ipatzen baitugu, antzerkia ipatzen baitugu, uh, anderlipus, uh, taula zuen darit antzerkilari ere, uh, aski kritikoa gertu da, berezki ipagozkalegian, Euskarazko antzerkia ez delako gehiago... Uh, Eh, ...programatzen edo askoz gutxiago eh, zaketik usi duzun eta zehne duzu? Ba, ez gauza handik. <laughs> Egan, gero ene ust... ...ander da bere profesionalekotik. Egan nahi du, uh, bera ortaz bizi da, beraz bere ikusgarriak programatuak uh, ukan nahi ditu. Eta juntur ergarri da. Nira doz nahiz bere ekin lan, ba eskuarari begira. Ne duzu da, ere diglosia gauza horretan je ne dues uh, escualasco gausec euh barouté egokitu. Eta da, gaolako et bat, ola ko bat erdi delikoa non non non enfin bisqui polytadene euh géro et yajanani ke sta kitikouchi ditout bah Uh, no, ofizialekin, pixka bat gatazka txoa da ere. Erra nahi du, uh, uh, bai honan ebi ez du labi urte izan zen uh, eskorazkoan zerki bat, eneko xagardoiekin, uh, beraz aktore biziki hona, eta uh, um, zen uh, mm, esuitzak baten uh, testu baten itzulpena, eta, hafet, hogei pelatu ziren gelan. Eta, eno ustez, programatzeilek ikusten utelarik jendea ez dela diten, uh, ez dela diten leku horietara, En fait, Diana Badoan zerkira. Eta hori gaiten du ere bere bere, bere uh, an dehek. Bai. Uh, Diana Badoan bena neuzu, uh, guk emena uh, ukandugu begira da biski kritiko bate. Eh uh, echena nasionala eta eta beste. Eta eta gausak egin dira hitx xasitik. Eta, eta beraz xaxi hori bisi eta biski bisiala. Le courtane gaiten dira ikusgarriak biski jena uh, azten ditu. eta eta Eta behar da publikoak ez du usai hori joaitea sala horietara uh, beste antzerkien ikustera. Eta handeher handeherren gibelan badira dira uh, nahiak, ez zira bakarrak horiek er, jendea dinarazten dute hori bai. Beran hor uh, antzerki horrekin, hor gehi pelaturekin, tipuak ari dira itxuen, ez dut programatuko, ez dut pagatuko ikus errebat, hor gehi pelaturen zat. Eta beraz, uh, zenta publikoa ere beste manera baten batera, fein batekin joaitena ere ikusgarri etara. Oihitua da o, ere beak bada. Oihitua da eta, eta zenta ere leku horiek erakutsi dute luzaz. Eskola esela eskola ke cela les couliques aina le bai, bai, bai. Eta eta en ustez oinno ere badute gauza hori oh. eta en ustez ere bada kalitatearen gauza. Uh, da pixka bat uh, beti galde da. Uh, beti galdegina izanen da eskualan zerkiari uh, kalitate handiagoko ikusgarri baten ekoiztea. Uh, Zta, ben, nik ikusitut Frances ikusgarri batzu bai honan, erreiten aldugu, nira gira. Fain, ez, ez gira bat ere, erreiten uh, aldutena, idutena uh, zuzen daritzen, ben, nik usteintu zeraik ikusgarri batzu, aizira me, galitatea barkatu, ben, hori bada zuen, zuen uh, Zuan izpide nagusiena, uh, badirabatzu, baxatu, uh, pempoi, eh? Baina ez da hori eskuarari galeginen da, zinez goi-goi mailako uh, edo kalitate handiagoko emaitzabat. Hor finitzeko... Uh... Uh, pe, uh, finitzeko behio... Hora, hori behiz, nere mikro hobeki. Finitzeko behio pe, uh, uh, bada hor... Uh... Hor, uh, unkitzen duzu uh, antzerkilari profesional eta amaturen uh, gaia ez dugu hastirik aipatzeko, uh, uh, baina uh, zu uh, antzerkilariren ikasketak egin duzu eta irakas lezira, zainako? Zainako ofizio zaldatu dutana? Bai. Uh, ez indelako behar bada edo? Ez, ez, ez alda. Ez da, alda, ez da, da erran izun bezaran egin nik yes egin dut uh, ingurumen profesional bat, Eta, et azken finan, aktoreak, ber, ber eta azken finan, Parisen den ingurumen profesionalari eskualerian ere dugu. Eztirela ber aktoreak, ber ingurumena da. Eta azken finan, nire lekutik gauza uh, gehiago egiten alditut, atse maiten dut. Eta antzerkilari profesionalen dago, badalekua hiper euskalerian? Uh, beh, hor badel, e, dira. Hor dira. Eta zer gane du badala leku. Bai, ez dira initzerez. Ez zirain gero hori ikusi behar da ere... Orok horke? Nasiun mailan ere izan dira... Sobera uh, gende esartu da, merkatu horretan, lanbide horretan. Hori e izan da, problema hundi bat, frantzian ere... Sobera mm. uh, jende eta azken finan ez da eski ahalik gen, genegozioren bizarazteko. Ego, ez proiektu utan zira horrein? Uh, Enetakoa txikitzen ditut. <laughs> Elde nortan behizik... Din... <laughs> uh, ez ez, hor... Elde nortan bi minatoit asai? Uh, bai, hori da, minatoit asai. Voilà. Azteko, uh, ara, denbora joan zaigu, eskertzen zaitugu, Et gurekin mintzatu gira Luzeta Zabal, haniz gauza frango egan dituzu. Eskermila, unatetogirik eta be, ziren proiektuetan xantza hon eta ikusarte. <laughs> Mile eskerzuri, pasak unon. Ouais.